Кияни люблять ходити по місту, це підсилює уяву. Уява у них, судячи з безнастанного вештання, належить до найбуйніших. Кияни не ходять, а тиняються. Вони, мов би, шукають чогось, до чогось прислухаються, чогось ждуть. Саме так уміла ходити Мальвіна. А твердохліб, той знав, що спинався на київські гори та пагорби, видряпувався тяжко і повільно. Для нього ходіння було працею, потом, гонитвою, упертим доланням, своєрідний ефінізм. І ось несподіваний сентимент від спогаду про колишній магазин Футерш. Може, зайдемо? недбало махнув у напрямку високих бронзових дверей твердо хліб. Ти ж знаєш, що в мене алергія від самого вигляду цих товарів? скривила уста Мальвіна. Він мав би сказати. Однаково ж ти милуєшся собою перед кожною вітриною, а там безліч дзеркав, а ти Сказав так, як міг сказати саме він, твердо хліб. Там про холода, перепочиниш от ці спекоти. Ну, хіба ще так, першою завертаючи до магазину, мовила Мальвіна. Все ж пішла одразу до відділу жіночих капелюшків, забувши про свою алергію. Молода жінка мірила легкий кріслатий капелюшок перед великим овальним дзеркалом. Чорноволосий, як і мальвіна, тільки очі не ліниві, з гострим блиском. Ще твердохліб ніби спіткнувся от того блиску. Поправляючи капелюшок, підняла тонкі смагляві руки. Легке плаття без рукавів, непередавана ніжна шкіра під пахвами. Твердохліб смутливо відвернувся, відракався сам, не знаючи чого. А жінка, ніби дратуючи його, поверталася і викручувалась перед дзеркалом, вабила, притягувала його погляд, показуючи твердохлібові то ніжну щоку, то голе плече, то нервову спину. Мальвіна похвалила капелюшок, спитала твердохліба, «Правда ж мило?» Він нічого не чув, але поквапливо згодився. Так-так, жінка вдячно вигнулася всім тілом до хліба, Може, здалося? Поруч з цілистою мальвіною була гнучка, як стеблина. Мабуть, знатно тендітна, попросту худа. Але він чи й зауважив, яка вона? У тої гнучки, з вдячності і довіри пороху його бік. А може, в їхній з Мальвиною бік – Пантеличив твердохліба до краю. І погляд чорних очей. Вона дивилась тільки на нього. Уперше в житті так дивилася на твердохліба жінка. Може здалося, а може відчув якась задуха в магазині, яке густе, ніби спресоване тут повітря. Винувато промовив, я думав тут про холода, воно ще гірше, ніж на дворі. «Сім п'ятниць на тиждень!» – зверхньо посміхнулася Мальвіна. «Ніколи ти не знаєш, чого тобі хочеться!» Ще раз вічливо кивнувши молодій жінці, навдало вибраний капелюшок завжди була зірцевою вічливою до незнайомих людей. Мальвіна пішла з магазину. Твердо хліб поплентився за нею, не наважуючись озирнутися на жінку з капелюшком. І шо, мов каторжник з ядром коло ноги. Що я роблю, що я роблю? Більше ж не побачу ніколи цієї жінки. Не зустріну, не знайду. Стривай, ляснув себе по лобі. Ми не дійшли до чоловічого відділу, а там, здається, каракулеві шапки. Постій тут, а я піду гляну. Не здоженеш, не зупиняючись, кинула йому Мальвіна. Могла ходити і без нього. Вся в білих мережах, у шумовинні піни, ішла з гордою незалежністю, і все перед нею розступалося. Коли я вихожу на вулицю, на мене задивляється весь Київ. Мала на собі задосить усього того, що звуть жіночим. Жінка кричала в ній з кожної рисочки, з кожної клітини. Природний добір і добрі харчі впродовж багатьох поколінь чи Предславські. Раса. Цього разу він не мав часу вибуватися мальвіною. Майже бігцем кинувся назад до магазину. Молода жінка вже йшла від каси. Побачивши твердо хліба, сяйнула йому усміхом. Як бачите, за вашою порадою купила. Він підійшов до неї впритул, мовчки взяв із рук касовий чек, завченим рухом, як для підпису казанних паперів, дістав кулькову ручку, і швидко написав номер свого службового телефону, сказав хрипким, чужим голосом, коли ваша ласка, подзвоніть мені завтра на роботу, завтра чи коли захочете, я ждатиму хоч до кінця життя. І пішов, тиснувши чек, ошевешені жінці. Мальвіні сказав, я помилився, Каракуль синтетичний. Мальвіна не запідозрила його ні в чому, бо ніколи не давав підстав для підозр. Чоловік нудний, як Великий піст. Та власне, яке і діло до цього чоловіка? З деякого часу він жений байдужий і чужий. А твердо хліб, коли б довелося пояснювати незбагненний вчинок, мабуть, уперше в житті спробував би викрутитися тим, що шукає свідків у справі з телевізорами. Хоч пояснення це прийде згодом набагато пізніше, як? «Де? Коли?» Суцільні прислівники, що ними переповнене наше життя. Займенник А все почалося з професора Костриці. Цей матеріал у твердохліба забрали. Викликав нечителюк і сказав, «Принеси мені заяву на професора Костриць». Коли нечителюк був на «ти», за цим стояв «савочка». Це вже твердий хліб знав точно. Нести, власне, ще й нічого, пояснив твердий хліб. Я щойно почав знайомитися з обставинами та й ліпше потер долоні не читальок, швидкісне потирання долонь, як сміялися в прокуратурі. Менше буде передавати. Я так зрозумів, що вже не повернуся до цього.